так і з цього не меншого діла про протекції згадані московській без вашого зізволення й поради чинити не хочемо. Ми вже послали за порадою нашої старшини до його царської присвітлої величності і самодержця всеросійського нашого дозволу. Та без відома і зізволення вашого завершувати того діла не будемо. Отож маєте за обов'язок, ваше милості панства. «Без найменшого відкладання учинити ретельно на перше просторе наше писання відповідь. цього ми пильно і повторно жадаємо, і вас же поручаємо на сухраніння Господу Богу». Щигирина, 26 декабря 1653 року. Зиновій Богдан Хмельницький, гетьман війська Запорозького і народу українського. Посилаємо вам, браття наше, через цього ж нашого посланця-гостинця, тисячу битих талерів, і просимо від серця їх прийняти. На той лист свій отримав я таку відповідь письмову від усього низового козацтва. Ясно пане Зиновію Хмельницький, гетьмане війська Запорозького і всієї України. «Брате і добродію наш!» На лист ваш гетьманський просторий, минулого літа до нас списаний, не вчинили ми відповіді аж досі через те, що твоя гетьманська милість з усім військом козацьким зоставалася ціле літо в Польщі і на Поділлі під Жванцем. В чим просимо вельми вибачення у вашої гетьманській милості? А тепер на згаданий лист ваш гетьманський відповідаючи, Висловлюємо, що ми вони цілковито зрозуміли, і не лише з листа того пізнали, а ясно бачимо власними очима, що вже нам зі шляхтою, як з тою змією, що має відпитнений кимось хвіст, уже ніяк не дійти до колишньої дружби. Адже вони, всьому злій війні, будучи початком і причиною, бачачи, як у короні, так і в Україні нашій після шестилітніх битов попелище, з людських поселень і безліч кісток людських на полях розкиданих. нітрохи трохи не хочуть зм'якшити свого серця і, забувши про свою гнівну до нас завзятість, прийти до колишньої нашої приєзні згоди зі ствердженням давніх наших праві свобод. Тож і ми не радимо вашій гетьманській милості допоминатися більше, ніж є на сей час їхній приязні, і признаємо, Заслушний ваш задум удатися і бути з усім народом українським по бог боках Дніпра будучим, під протекцією найвеликодержавнішого і найприсвітлішого монарха російського, і даємо вам нашу військову пораду, щоб того діла не позоставляли, і вони кончили на якнайкращу користь вітчизні нашої українській. І всього війська Запорозького. Як писатимете пакти, то дозвольте, ваша гетьманська милість, самі ретельно додивлятися, щоби не було в них чогось зайвого і вітчизні нашій шкідливого, а предковічним правам і вольностям нашим супротивного і некорисного. Відаємо, напевне, що найвеликодержавніший і найсвітліший монарх і самодержець російський, як цар православний прийме нас охоче і ласкаво під свою міцну протекцію, як отець, чадолюбивий синів своїх, в тім же православ'ї святім застаючих, жодних од нас не потребуючи данини платежів річних до своєї монаршої казни. Окрім того, аби ми по своїй спромозі на його монаршу військову службу були готові проти його монарших неприятелів. Бо на минулу Пилипівку один московський придворний царський Микита Харлампієв, їдучи до Криму викуповувати з неволі бусульманських своїх кревних, був тут на Січі Запорозькій і викупив у нас за 900 золотих трьох татаринів. Та цей дворянин чув від багатьох своїх близьких до царської величності прибічних князів і бояр, що його царська присвітла величність зело благоволить, і від усієї душі бажає нас військо Запорозьке, з усім народом українським, у своєму монаршому союзі й протекції, тільки не хоче нас о звістити, щоб не дати від себе панам шляхті слушної причини розірвати з ними нинішній мир. Радимо, отож ми, все військо незиве Запорозьке, Твої ясні гетьманській милості аби того потрібного діла не занихаєвали, і вони на користь усіх нас і вітчизни нашої якнайлучше влаштовували і докінчували, достосовуючись до того давнього прислів'я «Роби кревно, а ходи певно». Розтригатися слід також, аби неприятелі, провідавши, не вчинили через свої хитрощі якоїсь перепони. Дякуємо при цьому вельми Твоїй ясній гетьманській милості за гостинець, тисячі талерів вбитих, нам війську присланих, і відслугувати теє при всяких оказіях облікуємось. А на тепер і на всяк час зичимо щиро Вашої гетьманській милості з усім військом і Україною, вітчизною нашою, многолітнього доброго здоров'я і щасливого Уживати в усьому поводження. Писано в Січі Запорозькій Генваря 3 го року 1654 -го. Ось яку за руку отримав я, вирушаючи з Чигирина до Переяслава, де скликав раду всього народу нашого для стрічі царського посольства з боярином Бутурліним, дворянами Алфер'євим і Лопухіним і духовенством добутуроли наще в путивль послав я богуна з піджванця аби передав посольству що визначив я місцем спіткання переяслав і доручив привести їх туди